Välkommen till vår andra podcast. Jag heter Kanat. Och det här är Mikael Gustafsson. Idag ska vi prata om några av våra favoritappar. Lite ett filmtips. Lite boende boendesaker. Eftersom vi håller på med ett sånt tidningsnummer. Vi kan ju börja med Micke. berätta varför du gillar äh, de mapparna som du har gjort listan på och berätta lite om dina verk. Ja, jag gillar ju att hålla på po modifiera foton, vilket jag gör med mina iPhone-applikationer som Camera Magic, Camera Magic, Morpho. Morpho, den kan man ju, det gör man sådana tredimensionella det gör att det ser ut som hälften datan är med och hälften in real life, om man säger så. Så jag håller på med den så gott som dagligen. Och det har ju knappast gått någon inne på Facebook, om man säger så. Ja, det är sant. Ja. Sen så gillar jag att hålla på med den här camera hoax, som man kan lägga till spökeffekter och UFO-effekter och så vidare. Och UFO-kamera UFO, UFO lika så. Med UFO-modifiering och det är likt. splash FX, Där kan man eh, modifiera typ olika nyanser. Så om jag till exempel tar bild på kvällshimlen så kan jag lägga till olika effekter så att det ser mer uppspacerat ut. IC. Och Camera Magic. Det är också en av mina favoriter. Ja, Kenneth. Tack, för jag er papper? Har du papper på det? Papper på det. Det är lite Kim där. Eh, mina favoritappar, eller ja... Jag uteslöt att jag spelar eftersom jag spelar för mycket. Och ja, känns inte som att det är värt att dela med det. För att jag inte spelar så mycket spel på min Ipad, men... Eh, så jag tog de mapparna jag använde mest då nytta av den första är Google Translate det är bra att ha man behöver en översättning på någonting man inte förstår eller ja vill reta folk som pratar ett annat språk även om det inte är exakta översättningar så det blir ju saken ännu roligare för att de påpekar det eller blir ledsna och gråter typ sen har vi ju prisjakt en simpel och bra app att ha om man vill komma och kolla upp priser när man är i en butik om man vill jämföra och se om den finns billigare någonstans så är det bara att scanna och och visar den ja vart den finns billigast men det är ju bara internetsidor egentligen men det är fortfarande en bra jämförning för det kan man tjäna en massa pengar på och så Men sen har vi ju Spotify. Det är ju... Ja, det vet ju de flesta av det. Det är ju musikprogram. Eh, det är väldigt bra att ha till mobilen med, om man har Spotify Premium. Det kostar 99 kronor i månaden. Det gör att man kan ja, ha sina spellistor och telefonen. Men det bästa grejen är om man synkar spellistan. Och vet att man inte kommer ha mottagning under några dagar eller man ska ut och åka bil mitt ute i skogen eller något och leta efter mull eller något. Så ähm, ja, kan man spara den på telefonen och så slipper man liksom, ja, inte kunna lyssna på musik. Väldigt bra. Och så slipper man ju reklam också. Jag tänker 99 kronor är väl ett allt Finns ju saker som man lägger mer pengar på. Skallar och rånar och sånt. Sen har vi yr.no, det är en väderapplikation och den är förmodligen norsk, så såvitt jag förstått. Men man kan kolla vädret och det är väldigt bra gjort och lätt att använda. Och bra typ, om man vill veta om det ska regna eller om man missat vädret på tv. Eller om man hatar tv. Och sen har vi Google Maps. Livräddaren i många situationer, punkt. Den är väldigt bra. Eh, om man ska någonstans på ett möte eller besöka en butik som man har kollat på internet och inte vet vart den ligger, så kan man använda den som GPS och så. göra en vägbeskrivning och den visar exakt vart det ska. Eh, nu är jag säkert inte så säker om man ska ut i skogen och leta efter Skogsgatan 13 men i städer är den generellt väldigt bra. Jaha. faktiskt då, Den har hjälpt mig många gånger. Den är värd att kolla. Sen har vi swedbank -appen. Det är väldigt bra om man loggar in en gång. Och så kan man kolla snabbsalder, hur mycket pengar man har. Till exempel om man är ute i butik och inte hinner kolla. Eller om man väntar på pengar. Man kan ju logga in med sin förenklade kod. Och kolla transaktioner och vad man har köpt och sånt. Väldigt bra men att inte tillgång till dator eller bankomad typ. Och det, det, det, det, det, det, det, det var mina appar. Uh. Nu kommer vi till nästa punkt. Vad uh, drömde du om att jobba när du var liten? Själv så... Alltså det enda jag kommer ihåg det var att jag drömde om att göra tv-spel. Tillverka tv-spel. Eftersom jag var väldigt tokig och satt upp och spelade hela natten när jag var fem år, fem, sex år. Det gör jag ju fortfarande då. Därför jag gillar att komma sent en jobbet ibland. Ungefär. Micke. Nej, men alltså. Jag hade om att bli snickare när jag var liten. och för att jag var en till det gick typ eller på säga. Nej, nej, nej, nej, men nej nej, okej, okej, okej. Nej, men jag var väldigt intresserad av träslag och, och sånt. Det som jag var lite. Vad tråkigt. Oj, hur Ska jag kan få Vilka var de värsta räkt? Oh. Oh. Oh. Trakattigen gjorde som vanligt. Det fanns så otroligt mycket som när man eldade. Kan ju en brasa eller? Ja. Och grilla korv. Nej. Nej men... Ingen vanlig, alltså på, på ett dagestak. <laughs> ja, men några andra har ett, vad, vad hände med det dagestak då? det klarade sig, men vi eldade upp några sådana här leksaksbilar som var uppe på chips och sånt där. Prövade. Som långt på taket? Som vi hade med oss. Jaha, då det. Det lät mig som att ni vill elda upp dag, så Det var så jag tänkte. <laughs> <laughs> Nej. Och när jag och en snubbe som heter Kenneth Nilsson på mellanstadiet kastade in påsar med hundbajs in på toaletten. Bara för att jävlas. Mm -hmm. Vi hade varit nere i Sätra centrum och letat och till slut så hittade vi Thomas tomma chipspåsa där låg svart kajsbåse. Och fröken var lagomt glad. Om man säger så. Men misstänkte väl att det var du som... Ja, för jag var ju den som gjorde mest rakkartyg i skolan. Så jag fick ju såklart skulden. Så dessutom har det varit några jävla ungar som har slängt in hundskit hund, på toaletten. Och sa inget. Okej, det där därför du är nog Tom. Ja, Och sa så att dessutom har det varit några jävla ungar som har slängt in hundskit in på toaletten. Ja. Och vad var det mer ja när vi var, när vi var på frökens ställe. jag och en snubbe som heter Jimmy vi, vi kissade i trappen alltså inne inomhus alltså och när Inger kom då frågade hon var kommer allt det här vattnet ifrån när det var fullt med väta på trappan mm. det gjorde vi det gjorde så mycket ja jag vill Gjort liknande saker. Men det värsta var väl typ när smällen raket i ett subrum En flerfamiljehus. Det tog ju eld så pass att det kom brandkår. Och en massa rök. Men det var ju ingen risk för spridning eftersom... Det är ett eget sopprum och det är ju bara betongväggar, men det är ju inte jättenyttig rök och sånt, men ja, det var ingen som kom på oss, så tur var. Sen har man ju eldat papperskorgar och sånt vi vid busshållplatser och sånt, där. tagit snottat 24-pack kola utanför staden eller Hallunda. Vi var ett gäng på fem personer. Vi tog en var och gick iväg utan att de såg någonting. Typ, ja, det är väl... <går> Mycket var trött. Um, ja, då kommer filmtips. Um, jag kollar ju inte så där ofta på filmer förutom på jobbet och varje fredag. Så jag har fallit en film därifrån. Som jag tyckte var rätt så intressant. Den är, det är Exit through the gift shop um, handlar om en man som ja, gillar att filma allt och vad hans familj gör hela tiden uh, ja, han använder mycket film alltså han har flera lådor med film och sånt och uh, av en slump så upptäcker han att en släkting håller på att göra gatukunst sin källare att han det var typ såhär keramikplattor som han gjorde typ Space Invaders och pac figurer eller någonting som man sätter upp på husväggar eller någonting i en och han följer efter och filmar och sen träffar han fler gatukonstnärer och... och sen till slut så träffar han den mest kända gatukonstnären som ingen egentligen har träffat och det slutar Med att han själv blir en gatukonstnär och blir känd. Ja, typ att gå på toaletten och sånt. Nej, det är han inte. Eller det gör han säkert, men det har ju inte med sakerna att göra. Det är en väldigt bra film i alla fall. Vart att kolla. <här> är irrelevanta. Ja. Har du något filmtips? Ja. Ja, det är typ komedier. Typ polisskolan-filmerna, hotshots och baksmällan och det finns otroligt mycket. som psykologiska thrillers och skräck. något är inget konkret film typ, som du tycker en film som står ut mer helst än sån som du har... Sätt nyligen, alltså inte något på 80-talet till exempel. Var den nu tog vägen, det vet jag inte. Det, men, skulle, det råkat vara en 80-tal-film som jag såg nyligen. Nej, nej, nej men. Nej, ja, men. Du får ju välja den om du tycker den är väldigt bra. så där. Jag tänkte bara messa till med så att det är roligt med den. Men absolut, välj och raka. Har bestämt uh, I am a legend. Jag såg, jag. Ja, jag såg jag ju faktiskt. Den har faktiskt. Mm -hmm. Ja, där scenen med hunden. Oh. Mm -hmm. vi kanske inte ska spoila. Fast hur många lyssnar på det här? Ingen som tycker om när vi sitter och pratar. Förutom du. Mm -hmm. Ja, då kommer vi till nästa punkt. är min favorit högtid och jag väljer självklart julen för att jag är en simpel människa och att jag är en jultomt också för att jag ser ut som en massa skägg och sånt. det är favoriten mest på grund av all god mat, julbordet atmosfären också det är musiken och julpint och så är det extra bra det snö utan. Inget slavsande. Inget, inget äh, blidvädda slavsande nu. Men, nej, okej, okej, okej, okej. Och allt som har till. Mm, åh, ja, jag tycker nästan att nyårsafton tillhör julen. Så den räknas in. Mikael Kristoffer, det är jag det. Ja, ja men jag säger, säger julen faktiskt. För den är, vad ska man säga, stämningsfull. Du får inte kopiera den. Jo, du får det. <laughs> den är stämningsfull. Man är långledig. Det är inte det sämsta. All mat. Tre favoriter på julbordet. Tre favoriter på Janssons. Mm. Ja, köttbullar naturligtvis. Mhm. Olika silsorter. <laughs> uh, ja, jag älskar ju allmatt. Men om jag får välja tre stycken. Så det är det också Jansson. Jag ska vara mycket av HVC. Uh, och sen har vi julskinken. Den ska vara perfekt och ja, Helt underbart att ha på knäckebröd. Uh, och sen också, som också. Min favorit är senapsilla. Så jag kan äta två, tre burkar. Om jag. Om det finns framme. Och det är extremt. Gott, faktiskt. Eh, ja. Vad så. Vad skulle du göra om du vann 100 miljoner kronor? Ja, men om jag vann 100 miljoner kronor. Köpa ett hus. Skulle du äta hus med gott det? Skulle vara hus eller en lägenhet? Nej, Ett hus. Vart skulle det hålla hus? <laughs> ja, nu tar det hus. Nej, nej men i alla fall. En jättestor palats. Ja, så en Jo, men vart? I världen? Sverige? Stockholm? Här? Där? <laughs> I USA. ja Då kör vi. Och då skulle du flytta. Ja, då, skulle du, då skulle du flytta? Dit. Ja, det är ju ganska logiskt. <laughs> Nej, det säger du inte. Uh, skulle du bara köpa ett hus? Ingenting annat? Nej, men det, det är ju så mycket mer än annat. Mm -hmm. Köpa massa saft. Ja, Och så har ja. Ja. Ja, Jag skulle väl göra en liknande sak. Ja, köpa ett hus. Det Först skulle jag väl... Jag skulle förmodligen köpa lägenheter till min familj. de är inte så dyra kan man få tag på 2-3 mille. Alltså inte han som jobbar här. 2-3 <laughs> <Två, tre> mille. <laughs> Slick, uh... Sen skulle jag väl uh, köpa själv. Förmodligen en fin lägenhet här någonstans i Stockholm. Sen en hus slash herrgård någonstans. Vart vet jag inte. Så långt jag inte tänkt. Ska jag köpa en superdator, det är mitt första mål egentligen, en körkort och bil skulle jag göra, för det vill jag ha, ut och resa typ. Många möjligheter. Sen skulle man givetvis sätta in lite och spara, man får ränta på det. Byggde du kojor? Ja. ja. Det var både utomhuskojor och inomhuskojor. Soffkoja. Så det som Farber Barbro. Mm. Bästa kojan då? Och det var det i Stockholms skärgården. På, på ett kollo. Mm. Hur var den kojan då? Ja, den flera våningar hög. Det var många som hjälpte till och så. Hur lång tid tog de att bygga den? Det tog ett par dagar om man ser mm. Och det var sommaren 1987. Det var ja Jag har ju också byggt korgör. Mest i Dalarna faktiskt. Nej, förlåt. förlåt. Roka tycker att det är den där eh, mm. den bästa kojan alltså jag ju bygg, byggde ju många kojor med, med stam en som stammar så det blir typ indiankoja men den bästa kojan det var ju ja, två tre våningars koja så jag byggde tillsammans med min andra bästa kompis där. Eh, det var väldigt nice. Det tog några dagar också. Uh, uh. Hur uh, många boenden har du bott på i ditt liv och hur var det? Mm. Då räknas det givetvis med den du bor vid nu också. Ja, jag, bo, jag bodde ju på ett um, ungdomsboende som låg här i mellan Älvsjö och Fruängen. Som nu numera är rivet och är... Sen bodde jag på ett annat boende som låg i Farsta, som alltså som låg i en jättestor villa som var byggt från förra sekelskiftet. De hade kakelugn och allting. Yes, so. Ja så. var inte Ja. Har inte bott något mer den. Till exempel som det du bor på nu? Ja, mm. nu, bor jag, nu bor jag på Temperidans grupp på stad. Var massa såna där som grannar... Okej, men okej, okej, Hur har de här boenden varit? Okej. Ja, den som låg här i Älvsjö var väl, nej, ingen vidare, men farsta var bättre, faktiskt. Och temperriddaren. Ja, det är rätt bra, faktiskt. Ja, var ju bort runt om i Sverige och Jag vill börja med Mickes favoritställe och det är uppe i Dalarna <skratt> Dormsjö skolan ligger 6-8 km från Garpenberg eller 2 mil från Hedemora Ja det var en sorts internatskola, hem relativt stor by kan så bodde jag en kille som heter Mats där som mycket tycker om när jag berättat om Men, omkretsen kanske två, tre kilometer okej, okay, hej på det Anna det var ju olika elevhem det var vågen där jag bodde på den så längst bort så Bikupen, Midgård Östra och Västra Tallen så två såhär minihus där specialfall bodde som inte kunde sköta sig i husen som jag fick bo i slutet där också jag bodde där mellan 93 och julen 96 tror jag väldigt fin miljö där speciellt på julen det är mycket snö efter det så bodde jag på ett kort utanför vad heter det ny kvarm Han bodde jag bara Tre månader kanske För att vänta på plats Till ett annat ställe Väldigt trevligt där En gammal skola Med sjö och sånt Sen flyttade jag ner Till Småland Gränsen till Kronoberg Cirka Sex mil från Karlshamn Och Sex mil till Växjö ett rymsult väldigt trevligt ställe låg ute mitt i skogen åtta kilometer till närmaste småstad Ryd. Mm. Vi, bodde, vi bodde mellan två sjöar alltså det var kunde vara 500 meter ifrån varandra så det var inte långt. det var väldigt fint kunde ut och paddla kanot, bada sånt. Fick ingen mopp där när man fyllde 15 år. Det här var ju mellan... Ja, när var det? Ja, det var ju typ mitten av 97 till... Ja, slutet av 99 kanske. Jag är osäker där, men det var någonstans där. För sen efter det så flyttade jag var inneboende alltså. En dam via en stiftelse. Där bodde jag i några månader. Kanske ett år. Jag är osäker. Oh, trevligt där. Jag var ute i kungsängen. Då började jag samtidigt på gymnasiet i Jakobsberg. Det var den första vanliga skolan jag har gått på för den delen. Och mitt i det så flyttade jag till Täby inom Enigmaomsorg. I Roslogs Nödsbä. Jag bodde i några år. Väldigt trevligt. Och så. Sen dess har jag bott i en träningslägenhet i två, tre år. efter det har jag ju flyttat till Sätra. Då, till ett en sorts att lite satellitbonde om man ska säga. Det finns en träfflokal och sen har vi egna lägenheter, så vi kan gå ner till träfflokalen och vi pratar eller ta det lugnt och sånt. Och alla de här boenden de har ju varit väldigt trevliga och jag har inte haft det jättedåliga upplevelser förutom just de i Dalarna. De var ju antroposofer. De ville ju... Alltså då var ju påtvingade att man skulle gå på gudstjänst och sånt. Alltså folk vill tro på gud och sånt men man ska inte tvinga folk för det fick ju tyvärr följde på sitt sätt att om man inte följde med så kunde det sluta med att man fick rummarest eller om man hade missskött sig lite på sidan om också och inte ville gå det så kunde det kunde sluta med att man inte fick åka hem. Så ja, det var ju lite så. Sen var ju maten lite annorlunda. Inga tillsatser och sånt. vis mat är ju jävligt god där, men. Va? Inga tillsatser, inga kryddor eller sånt. Jo, jo, kryddor och sånt var det, men det var ju så här naturmat. Eller... Alltså, alltså, vi åt ju kött och sånt, givetvis. Men, men ja, men det var. Jag de andra bonden var helt normala negativa grejer alls i princip Där. och det nya boendet då jag fick ju flytta in i nybyggda lägenheter hus är väldigt trevligt. Och så då kommer vi till princip till den sista punkten. skulle du bo kvar. Bo kvar? Skulle du bo kvar på ditt boende om du hade möjlighet Att bo i en egen lägenhet, hus. eller? Om jag hade haft möjlighet så hade jag nog gärna flyttat faktiskt. Så du känner att, behöva... att du skulle klara dig själv och inte behöva hjälp? Ja, om den möjligheten hade funnits. Liksom. Jag um... behöver ju hjälp lite med det ekonomiska och så vidare. Ja, man kan ju fortfarande ha en god man. Så länge du har rätt till det. Och, ja. Jag skulle ju i princip göra samma sak. Jag skulle absolut sluta. Ut om jag hade möjlighet till det. Det säger jag inte att jag hatar där jag bor. Utan det är ju bara. Det är alltid roligt att bo ensamma. Att ha folk som springer runt i lägenheten och sånt hela tiden. Ja. Mm, ja. Man har ju god man just på grund av att man hade benägenhet att bränna pengar. Ja, ja men det är ju sådana som vi har. Asperger har stor problem av förmodligen. Eller ja, det har vi. Det kunde vara allt från alkohol till skivor. Och... Ja, är du alkoholist? Ja, visst! Man ska inte erkänna sånt på radio, vet du? Nej, Det kommer ju sändas på P3. Oh. Mm, eller på salong samtiden som, som gick på fredagar mm. ja och... <coughs> blå himmel <hör> ja det var allt vi hade att säga ja. hoppas ni har trevligt att lyssna så kommer det väl ett nytt podcast i framtiden någon gång tack och hej